Fundația Cartea Călătoare Istoria culturii și civilizației 4 roman Ediție definitivă De Ovidiu Drimba Editura Seculum Se scrie s a e c u l u m i o. Editura vestala București 1998 ISBN Editura seculum 973 No ISBN 11 Editura Vestala ISBN 973 9200 3 ISBN 973 9200 6 Copyright toate drepturile sunt rezervate editorii Seculum. Cuprins. Problematica Evului Mediu, pagina 5. Cultura și civilizația celților. Expansiunea celtică, pagina 24. Caracterul războinicilor celți, pagina 31. Viața economică, meșteșugurile, comerțul Pagina 36 Organizarea socială Pagina 40 Dreptul și justiția Pagina 46 Familia, situația femeii celte Pagina 48 Cadrul vieții cotidiene Pagina 53 Credințele religioase Panteonul celților Pagina 57 Cultul Pagina 64 Druizii, Filizii și Barzii Pagina 66 Arta Celților Pagina 70 Literatura Pagina 77 Celții și Evul Mediu European Pagina 85 Celții în Dacia Pagina 89 Cultura și civilizația popoarelor germanice Popoarele germanice Pagina 92 Goții Pagina 93 Vandali. Pagina 100 Lungobarzii Pagina 104 Francii Pagina 106 Normanzii, pagina 111. Economia, Agricultura și Meșteșugurile, pagina 119. Comerțul, Transporturile și Comunicațiile, pagina 124. Societatea și Organizarea Statului, pagina 130. Dreptul și Justiția, pagina 141. Organizarea militară, pagina 149 Alimentația, locuințele și îmbrăcămintea, pagina 152 Viața familiei, pagina 158 Credințele religioase, pagina 161 Cultul, pagina 168 Arta Pagina 172 Viața intelectuală, pagina 183. Scrierea runică, pagina 193, Literatura, pagina 195. Veoluspa, se scrie v o cu două A, pagina 204. Evul mediu și componenta germanică Pagina 208 Cultura și civilizația bizantină Etapele istorice Pagina 212 Organizarea politică Împăratul, senatul Pagina 221 Organizarea administrativă Pagina 229 Armata Pagina 233 Dreptul și justiția Pagina 237 Diplomația Pagina 240 Societatea bizantină Pagina 243 Economia agrară Țăranii Pagina 247 Meșteșugurile și comerțul Pagina 251 Constantinopolul, pagina 255 Locuința, alimentația, îmbrăcămintea, pagina 267 Viața familială, pagina 271 Spectacole, divertismente, pagina 273 Viața religioasă Organizarea bisericii Pagina 275 Monahismul Erezii și superstiții Pagina 281 Iconoclasmul și consecințele lui Pagina 291 Viața intelectuală Învățământul Pagina 294 Științele și tehnica Pagina 302 Filozofia, pagina 308 Literatura, pagina 315 Genurile și speciile cultivate, pagina 318 Muzica și teatrul, pagina 327 Estetica artei bizantine, pagina 332 Arhitectura și sculptura, Pagina 338 Pictura Mozaicul și Icoana Pagina 342 Difuziunea și influența artei bizantine Pagina 354 Bizanțul și țările române Pagina 358 Cultura și civilizația bizantină și occidentul Pagina 362 la frontierele Imperiului. Cultura și civilizația armeană. Pagina 365. Cultura și civilizația arabă. Țara și locuitorii. Pagina 378. De la stat la imperiu. Pagina 381. Dinastia Abbasidă. Se scrie A B B A S I D -A. Și declinul, pagina 389 Arabii în Spania, pagina 393 Structura socială, beduinul, sclavii, pagina 396 Economia rurală, regimul proprietății funciare, pagina 401 Orașele, pagina 404 Meșteșugurile și Comerțul, pagina 308 Organizarea politică, juridică și administrativă, pagina 413 Armata și Războiul, pagina 422 Dreptul islamic, pagina 426 Religia, pagina 430 Doctrina Coranului, pagina 434 Moscheea, ritualul, pagina 439 Viața cotidiană, pagina 448 Viața intelectuală, pagina 454 Științele exacte, științele naturale, științele umane, pagina 457 Medicina, pagina 468 Filozofia, pagina 475 Artele, arhitectura, pagina 490 Pictura și sculptura, estetica arabescului, pagina 497 Muzica, pagina 502 Literatura arabă Pagina 504. Cultura și civilizația islamică în Europa medievală. Pagina 516. În România, pagina 525. Bibliografie, pagina 527. Indici, pagina 538. Problematica ev mediu Termenul ghilimele ev-mediu, închid ghilimele, vag definit și ca perioadă de timp și ca apelativ, este o etichetă utilizată în mod curent ca o subdiviziune a istoriei universale. O etichetă școlastic necesară, dar inexactă. Ghilimele, orice epocă poate fi numită un ev-mediu, o tranzație între trecut și viitor, închid ghilimele în paranteză r, mare punct, s, mare punct, Lopez, închid paranteza. Dar o perioadă istorică atât de lungă de un mileniu mai poate fi considerată o simplă epocă, ghilimele de tranziție, închid ghilimele? De alt s-a remarcat că o diviziune operată în acest mod este nu numai greșită, dar nici nu are un sens decât raportată la Europa, în paranteză și în structura sa complexă și caracteristică, la Europa Occidentală, închid paranteza. În schimb, nu poate fi aplicată nici Imperiului Bizantin, unde tradițiile antice s-au menținut viguroase cel puțin până în secolul VII, în paranteză dispărând apoi cu mult înainte de cucerirea Constantinopolului, din 1453, închid paranteza nici Orientului apropiat, unde, începând din secolul VII, se formează și se extinde o nouă civilizație care durează și azi, și cu atât mai puțin îndepărtatei Asii, unde formele unei vieți, ghilimele medievale, închid ghilimele, ideologie, mentalitate, instituții, s-au prelungit până în secolul trecut. Ghilimele, istoria nu cunoaște diviziuni și suprapunerile cronologice sunt totdeauna inevitabile. Adoptăm date și denumiri tradiționale, dar esențială este continuitatea istoriei absența hiatului, închid ghilimele, în paranteză ed.peroi, se scrie p-e-r-o-y, paranteza. Termenul ghilimele ev mediu, închid ghilimele, a fost creat în secolul 15 de către umaniștii renașterii, istorici filozofi și oameni de litere. În viziunea acestora, între eleganțele limbii lui Cicero, pe care o cultivau și latina medievală, coruptă de termeni vulgari și germanici, între puritatea de linii a artei pe care atât de mult o admirau și arta barbară, ghilimele gotică, închid ghilimele, în paranteză, în special arhitectura, închid paranteza, a secolelor imediat anterioare, se plasa un lung intermezzo, se scrie in -r -m -i -z -z O o epocă, ghilimele de mijloc, închid ghilimele, un medium evum, se scrie aevum, care trebuia respins ca fiind o epocă opacă și sterilă, o perioadă de decadență generală și de barbarie. Conținutul negativ al conceptului de ghilimele ev mediu închid ghilimele va fi preluat și relevat de asta dată pe plan religios de reforma protestantă. În acel ghilimele ev de mijloc închid ghilimele se constituise blocul monolitic al bisericii catolice cu ierarhia sa mondenă autoritare pe care Luther se scrie LUTHR și Kelvin se scrie că a -L -V -I -N o vor refuza și combate cu vehemență. Etapa următoare a polemicii în jurul Evului Mediu, reluată peste două secole și a găsit protagonistul ideal în persoana lui Voltaire, se scrie v o l t a i r e În paranteză, C, p Raul se scrie R-A-O-L-Manseli, se scrie M-A-L-L-I. Închid paranteza pentru el pentru gilimele secolul luminilor închide gilimele pentru acest gilimele ev al rațiunii închide gilimele perioada de triumf a puterii papale a exaltării misticismului a cruciadelor, a persecutării gilimele ereticilor închide gilimele a inchiziției nu putea fi considerată altfel decât marea perioadă de crime ale clericalismului și obscurantismului împotriva rațiunii și a progresului Edward Gibbon se scrie G.I. B.B. în magnifica sa istorie a decadenței și prăbușirii Imperiului Roman, este în cea mai mare parte tributar gândirii lui Voltaire. De asemenea, și Johan se scrie j o n Gottfried se scrie g o t t -f -r -i -e Herder se scrie h r -er, care însă subliniază și importanța istorică a evului mediu pentru viitorul Europei, e relevând în acest sens momente decisive ca intrarea popoarelor germanice din perioada migrațiilor în noua comunitate europeană, replica dată de crucia de expansiunii musulmane și opera culturală și civilizatorică a bisericii creștine. Ghilimele. Secolul luminilor, închid ghilimele, așadar scotea în evidență și importanța evului mediului în istoria progresului omenirii. Un istoric elvețian din acest secol al XVIII-lea, Johann von Müller, se scrie j o h a n spațiu V-O-N spațiu M-U cu două puncte l r Afirma chiar rolul pozitiv, într-adevăr, eficient al papalității, care se afirmase în Evul mediu ca o forță morală și socială, capabilă în bună măsură să opună o rezistență violenței și exceselor puterii politice imperiale. De altminte și Voltaire, însuși relevând procesul de formare a orașelor medievale, voința lor de autonomie, constituirea și evoluția noii clase burgheze sau creația unor noi valori economice, sociale și morale, nu făcea altceva decât să recunoască implicit evului mediu un rol important în evoluția istoriei civilizației. O civilizație dominată de obscurantismul religios, afirma Voltaire, dar o civilizație care a dat naștere vieții orășenești și burgheziei. Răsturnarea totală a vechilor prejudecăți privind Evul Mediu a fost desăvârșită în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În cercul teoreticienilor germani ai romantismului în fruntea cărora se aflau frații Schlegel, se scrie s lui h și Ludwig, se scrie l -D w i Tic, se scrie t -K, poetul Novalis, Scrie în paranteză, în 1799, închid un opuscul intitulat Creștinism sau Europa, în care expune temele esențiale ce vor fi dezbătute în anii următori de scriitorii și de istoricii care vor proceda la o revizuire și o combatere a tezelor anterioare de denigrare a civilizației și culturii medievale. Ideile romanticilor germani vor fi difuzate de Doamna de Stel se scrie S-T-A-E cu două puncte E-L, în Franța, unde Chatebrand se scrie c h a t e a u b r i a n d în geniul creștinismului și în romanul său Martirii va exalta componenta religioasă a lumii evului mediu. În schimb, utopicul Saint Simon se scrie să A liniuță să I Va căuta în studiul societății medievale elemente pentru sistemul economico-social pe care îl preconiza. Iar istorici de prestigiul unor Augustin se scrie au U G -U -I -I, se scrie T H I R R Y. François se scrie fără r a -n o i s Gizot se scrie G-U-I-Z-O-T și Jules se scrie j u l s Michelet se scrie m i c h e l -e t vor studia cu metodă evol Mediu subliniind rolul său în evoluția istorică a Franței și a întregii civilizații europene. Cu această operație de revalorificare a evului mediu și paralel cu studiile de orientalistică cultivate mai ales în Germania, problema culturii și civilizației europene plasată în perspectiva istoriei universale a căpătat un plus de prestigiu. Gilimele, descoperirea închid ghilimele, gilimele Evului mediu a provocat și o rapidă idealizare a lui, reflectată în entuziasmul necritic în aprecierile pozitive, excesive în judecățile apologetice emise asupra epocii medievale de către romantici. Dar pe la jumătatea secolului al xix lea problematica Evului mediu a fost readusă în planul cercetării strict științifice de către Karl Marx, se scrie capa R l, spațiu m R X care, pentru a-și susține teoria privind evoluția societății, a găsit în realitățile istorice medievale, în paranteză, în evenimente politice și sociale, în instituții, în diverse aspecte ideologice, închid paranteză, exemple dintre cele mai valabile de suprastructuri ale structurii economice determinante. Cu aceasta, definirea evului mediu a căpătat un element de interpretare esențială, fără pretenția simplificatoare de a-l considera exclusiv și absolut. În continuare, complexitatea fenomenului culturii și civilizației medievale în toate aspectele și articulațiile lui a reținut în cea mai mare măsură atenția cercetătorilor din multiple domenii. S-a ajuns în felul acesta la concluzii ferme. Azi, nici un cercetător serios nu mai poate admite imaginea globală a unui ev mediu definit ca o epocă a decadenței, ignoranței, obscurantismului și barbariei. În paranteză, asemenea realități care, desigur, că n-au lipsit nici în Evul Mediu, nu îi sunt însă definitorii, din moment ce se mai pot întâlni chiar și în secolul nostru, închid paranteza. Ceea ce în secolele Evului Mediu, timpuriu, mai ales apăreau la o privire superficială ca fiind perioade de stagnare sau în anumite privințe, chiar de regres în realitate au fost perioadele de gestație a unor forme noi de civilizație și de cultură. Atât în părțile sale pozitive, cât și în cele negative, epoca modernă este moștenitoarea nu numai a antichității, ci și a evului mediu. Cultura și civilizația modernă își au îndepărtatele origini în acea lungă și neînchipuită de fertilă perioadă care a fost evul mediu. Forme fundamentale ale vieții economice, evoluția iubăgiei și constituirea clasei burgheze, statele și națiunile, formarea unei civilizații general-europene, germenii, capitalismului, instituții sociale și politice, apariția orașelor cu o nouă structură a vieții citadine, școlile profesionale și universitățile, efervescența cercetării științifice, marile dispute din câmpul gândirii filozofice, definitivarea limbilor și formarea literaturilor naționale, două dintre stilurile cele mai importante din istoria artei, romanic și gotic. Sunt tot atâtea fapte epocale generate în timpul frământărilor, dramaticilor și totodată extrem de fecundelor secole ale evului mediu. Istoricul italian, citat mai sus, compara Europa secolelor 5-10 cu o cetate asetiată în care vechile popoare ale Imperiului Roman și noile popoare germanice, unite printr-o religie comună, guvernate de instituții politice similare și cultivând tradițiile civilizației greco-latine, erau presate din afară de alte popoare care înaintau dinspre bazinul Mediteranei, în paranteză musulmanii, închid paranteza, și din stepele Asiei. Este epoca în care ghilimele, asediații închid ghilimele, în condiții extrem de dificile, operează cu forțe mereu noi și diverse pe planul economiei, al politicii, al vieții sociale și religioase, cu o capacitate inventivă și o rapiditate neegalate în nicio altă epocă istorică de până atunci. Apoi, în jurul anului 1000, Europa respinge chilimele asediul închid chilimele, și fără a-și întrerupe niciun moment creativitatea cultural-civilizatorică începe o fază de expansiune. În comunitatea europeană, în paranteză deocamdată redusă la cea veste europeană, închid paranteză, își fac intrarea popoare de la periferia Imperiului Corolingian, anglosaxonii, italienii din sudul peninsulei, spaniolii, castilienii și catalanii, în timp ce popoarele din centrul, sud-estul și răsăritul continentului rămân apărătorii Europei, împotriva invaziilor mongole și turcești. Ghilimele, istoria Europei, prin urmare, nu este istoria unui continent adunat într-un stat unic sau într-o federație de state, ci este esențialmente istoria unei civilizații iar istoria formării statelor europene este istoria acestei civilizații, închid climele, în paranteză Morgan. se scrie m o r g -h n n închid paranteza, vezi notă 1. Citez notă 1. Același istoric precizează că în evul mediu, conceptul de ghilimele europanchit-ghilimele se confunde cu cel de cristianitas, se scrie că i s t i t și coincide aproximativ cu imperiul carolingian și cu cel otonian, se scrie o t t o n Ghilimele. Numai odată cu Machiavelli se scrie M-A-C-F-I-A-V-L-L-I, -L -L conceptul se precizează indicând o comunitate de mai multe state cu caractere specifice, de acum încolo, nu numai religioase, ci și laice corespunzătoare unei forme particulare de organizare politică. Închid ghilimele, încheiat nota 1. Ghilimele, dacă asupra forței creative și a importanței perioade medievale în istoria universală a culturii și civilizații, nu numai persistă niciun dubiu, în schimb, istoricii continuă să fie în dezacord asupra datei la care începe și aceea la care se termină epoca pe care convențional o numim evul mediu. Criza politică declarată în sânul Imperiului Roman către mijlocul secolului al III-lea, fondarea Constantinopolului în anul 330, perioada pătrunderii masive a elementelor germanice în teritoriul Imperiului, căderea Imperiului Roman de apus în 476, începutul influenței islamice în bazinul mediteranean, sunt principalele date ABQWO, se scrie AB spațiu Q-U-O care au fost propuse, în paranteză, și niciuna nu poate fi respinsă de plano, închid paranteza, iar ca date ad-quem se scrie ad-quem, anul cuceririi Constantinopolului de către turci, în paranteză, 1453, închid paranteza, cel al descoperirii Americii, în paranteză, 1492, închid paranteza, sau cel al reformei, în paranteză, 1520, închid paranteza. Pentru expunerea noastră, discuția este irelevantă. O epocă de cultură și civilizație nu începe la o dată anumită și nu se termină la o altă anumită dată. Aspectele sale cele mai caracteristice germinează în epoca anterioară și supraviețuiesc în cea care urmează, fără a se putea vorbi de un ghilimele de când închid ghilimele și de un ghilimele până când închid ghilimele. Cunoaștem doar faze în evoluția ei, dar și acestea putând fi determinate doar cu aproximație și variind în funcție de condițiile locale, regionale. În linii esențiale, diviziunile general acceptate și pe care le-am adoptat aici sunt cele de ev mediu, în ghilimele timpuriu, închid ghilimele, închid, în paranteză secolul, 6-10 închid, paranteza, ghilimele dezvoltat, închid, ghilimele, paranteză secolul, 11, 13, închid paranteza și ghilimele târziu, închid ghilimele, paranteză, secolul 14, 15, închid paranteză, vezi notă 2. Citez notă 2. În general, istoricii germani împart evul mediu în ghilimele timpuriu, închid ghilimele, în paranteză secolul 5, 11, închid paranteza, ghilimele dezvoltat, închid ghilimele, în paranteză, secolul XII până către jumătatea secolului XIV, închid paranteza, și ghilimele târziu, închid ghilimele, în paranteză, până la sfârșitul secolului al 15 lea închid paranteza. În schimb, ceilalți istorici preferă bipartiția ghilimele, ev mediu-timpuriu, închid ghilimele, în paranteză, de la începuturi până în jurul anului 1000 sau chiar 1150, închid paranteza, și Ghilimele târziu în mele, diviziunea adoptată de noi face posibilă o mai precisă situare în timp a faptelor. Încheiat notă 2 În mod obișnuit, cultura și civilizația evului mediu este considerată a fi o rezultantă a trei factori. Elementul greco-latin, în paranteză tradiția gândirii grecești și cea politico-juridică romană, închid paranteza, aportul popoarelor germanice și ideologia creștină instituționalizată. Date fiind însă complexitatea acestei culturi și civilizații, excepționala forță creativă demonstrată, bogăția și varietatea aspectelor sale, propunem aici o lărgire a viziunii, o viziune în care se integrează și alte componente ale culturii și civilizației medievale europene și anume aportul celtic, germanic, bizantin și arab. Exprim pe această cale sentimentele mele de aleasă stimă și vie gratitudine pentru judicioasele lor observații și sugestii specialiștilor noștri de reputată competență, profesorilor universitari și cercetătorilor științifici.